Kapitel 24. Nå hadde Aarons sønner sine avdelinger. Aarons sønner var Nadab og Abihu, Eliasar og Itamar. Men Nadab og Abihu døde før sin far, og de hade ingen sønner, men Eliasar og Itamar fortsatte å tjene som prester. Och David og Sadok av Eliasars sønner, og Akimelek av Itamars sønner, delte dem så in i avdelinger med tanke på deres embete i deres tjeneste men Eliasas sønner ble funnet å være mer tallrike med hensyn til overhoder enn Itamars sønner. Derfor fordelte de dem på Eliasas sønner som overhoder for deres fedrehus, 16, og på Itamars sønner som overhoder for deres fedrehus, 8. Videre fordelte de dem ved loddkasting, disse sammen med de andre, for det skulle være oppsynsmenn for det hellige sted, og oppsynsmenn for den sanne Gud, både av Eliasar søner og Itaars søner. Så skrevje Maja Netanels Søn, Levitene sekretæ dem opp fram få konen og fystenne og prestenadadok og Akimelek ajatarsøn og overhodene for Prestenes og Levitenesfre. I det ett federrehus blit tatt ut for Eliasar, og ett blit ut for Itaar. H lådde kom derreter ut. Det første for Jehujarib, for Jedaja det andre, for Harim det tredje, for Seorim det 4., for Malkia det 5., for Miamin det 6., for Hakkos det 7., for Abia det 8., for Jeshua det 9., for Shecania det 10., for Eliakim det 11., for Jakim det 12., for Huppa det 13., for Jerzebam det 14., for Bilga det 15., for Immer det 16., for Heser det 17., for Hapises det 18 for Petaja, det 19., for Jeheskel, det 20., for Jakin, det 21., for Gamul, det 22., for Delaya, det 23., for Maasha, det 24. Dette var deres embetter i forbindelse med deres tjeneste, å gå inn i Jehovas hus i følge deres lovlige rett ved deres forfader Arons hånd, slik som Jehova, Israels Gud, hadde befalt ham. Og av de övrige av Levi söner var det av Amram söner 7 Shubail, av 7 byels söner Jedeja av Rehabja av Rehabja söner Jesjia överhode av Isariterna Chelomoth av Chelomoth söner Jahatt av Hebron söner Jerija överhode av Maria den andre Jahasiel den tredje Jekamam den fjärde Ussiel söner Mika av Mikas sønner Shamir. Mikas bror var Ishiya, av Ishiya sønner Sakaria. Merari sønner var Mali og Mushi, Ja-Asias sønner Beno. Merari sønner av Ja-Asia, Beno og Shoham og Sakur og Ibri. Av Mali, eller Eliasar, som ikke fikk noen sønner. Av Kish, sønnene til Kish var Jerameel og Mushi's sønner var Mali og Eder og Jerimot. Dette var Levittenes sønner etter deres fedrehus, og det gikk også i gang med å kaste lodd, akkurat som deres brødre Aron sønner gjorde framfor Kong David og Sadok og Akimelek, og overhodene for Prestenes og Levittenes fedrehus. Når det gjelder fedrehus, så var overhodet nøyaktig som sin yngre bror.